și pe Sfântul Valeriu aduce programul L096 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții pentru toți aceia care doresc câteva clipe de părtășie sfântă, chiar și pe calea undelor de radio. Iubiți ascultători, ne aflăm cu studiul nostru în Evanghelia după Luca la capitolul 7, din care vom avea pentru început versetul 35, după ce mai întâi citim un scurt episod din povestirea în exil scrisă de Cristina Roy. Așadar, în episodul trecut, am lăsat-o pe Ana, stând singură în bucătărie și privind în focul vesel din sobă, a fost cuprinsă, așa cum se întâmplă adesea credincioșilor, de niște gânduri triste și apăsătoare. Ultimul gând care venise peste ea cu privire la faptul că se află în exil acolo pentru că părinții ei nu erau decis să o mai primească acasă decât dacă se repăda de Domnul Isus. ultimul gând se puse greu ca o piatră de moară pe inima strâmtorată a fetei. Pe deasupra mai era aici așa de trist, totul părea menit să o facă pe fată să plângă, prescăitul melancolic al apei de ploaie, murmurul apei, melodia monotonă a huruitului roții, ca și troznetul focului. Bunica era plecată de acasă, se dusese la un privegi. Cozima plecase încă de după amiază și nu se întorsese nici până acum. Nu era nimeni acolo care să alunge gândurile triste ce o apăsau din ce în ce mai mult. Totuși, ciudat, peste frunte trecu un zbor, o lumină care sfârși într-un zâmbet fericit. Era ca și cum Ana ar fi zărit în foc ceva încântător Apoi și împreună mâinile și le apăsă pe piept, întocmai ca un copil care e pus în uimire cu un cadou frumos. Ah, în inima tristă răsună dintr-o dată un glas drag. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. În fața ochilor fetei se reflectără dintr-o dată străzile de aur ale orașului, zidurile de diamante și porțile de pietre nestemate cu pomii veșnic înfloriți. Glasul șopti mai departe. Tată, vreau ca unde sunt eu să fie și aceea pe care mi-ai dat tu. În clipa aceea fetei îi se că zărește deodată un tablou cunoscut de multă vreme, dar niciodată văzut așa de clar. El începea în Ghețmanii, acolo unde fiul lui Dumnezeu se afla cu o sudare de sânge în chinul părăsirii, când ceata asupra lui, îl legase și îl târse la Ierusalim, unde îl chinuise, îl condamnase, îl pironise pe curtea golgote și îl omorâse, îi străpunse sărăcoasta cu o și apoi îl înmormântase. Asta se întâmplase aici pe pământ. Restul împlinise Tatăl Ceresc. Tatăl Ceresc l-a înviat, l-a înălțat la cer, l-a așezat pe tronul cel veșnic și l-a pus sub picioarele lui toate împărățiile lumii. Robul nu e mai mare decât stăpânul lui, și-a adus aminte atunci. Cine vrea să vină la mine? Să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Visătoarea se ridică și începu iarăși să se gândească lângă roata de tors. Da, Doamne, vreau să te urmezi, vreau să port crucea ta. Și tu ai fost în exil, ai tăi nu te-au primit. Și vreau și eu, doamne, să bucuroasă totul de dragul tău, căci numai așa ajung după tine în casa tatălui. Bună seara! răsună deodată o voce în ușă. Ana tre puternic. O, oh, ați ajuns deja, domnule Cozima! Pe buzele morarului flutură un zâmbet ciudat. Hă, sunt de câtva timp aici și tu nu m-ai observat. Demvoie voie să-mi usuc picioarele. El o loc și-și puse picioarele pe sobă ascundă. Stai liniștită și toarce mai departe, Ana. Aș vrea să fac lumină, se poate, domnule? Dar de ce? Putem și așa să stăm de vorbă. Când am intrat în bucătărie, erai foarte cufundată în gânduri, ba chiar tristă. Ce ți-a lipsit și ce te-a bucurat apoi? Se interesă morarul, ațățând focul. A, să vedeți, mă gândeam la exilul meu și că nu mai am cămin, recunosc cu fata deschis. Totuși, fața ei nu mai era tristă. Cum adică nu mai ai cămin, se miră morarul? Și de ce ai mai fi tu în exil? Îți merge oare așa de rău la noi? Nu, domnule Cozima, spuse fata, m-ați primit din milă și Dumnezeu vă va răsplăti, dar aici sunt totuși într-un exil, căci n-am voie să mai merg acasă. Cum așa? Am auzit că te poți întoarce acasă dată ce ești rezonabilă, adică cu alte cuvinte dacă ești iarăși ca mai înainte spusem orarul. Iubiți ascultători, suntem nevoiți să ne încheiem episodul rezervat pentru astăzi la punctul acesta. În următoarele două lecțiuni vom afla lucruri uimitoare. Este momentul în care Ana are o discuție mai deschisă cu Cozima și începem astfel să-i cunoaștem mai bine. Ne mulțumim acum să observăm că Ana, care a trecut prin clipele acelea de deznădejde, a fost imediat întărită de un înger al lui Dumnezeu, la fel cum și Domnul Isus, în grădina Ghețimanii a fost întărit de îngerii Domnului Dumnezeu care i-au trimis acolo la el în scopul acesta. Este un aspect interesant aici. Cuvântul ne arată că Dumnezeu a trimis îngerul Domnului Isus în Ghețimanii atunci când el era în legătură cu tatăl prin rugăciune. Ceva similar găsim și în cazul Anei care fiind în legătură cu cerul, prin cuvintele Scripturii pe care le evoca în mintea ei și prin acceptarea de a fi trimisă în exil aici, deci acceptarea voiei Domnului, așa cum și Domnul Sus a acceptat-o în grădina Ghețimanii pentru scăparea noastră, Ana a fost ajutată de el în chip minunat. Mulțumim, Doamne Tată, pentru lecția aceasta care ne-o dai, prin care ne arăți că dacă în toate momentele vieții noastre, acceptăm voia Ta și trecem liniștiți prin Valea Umbrei Morții. Tu ești cu noi, așa cum ne-ai făgăduit în Psalmul 23, așa cum ai arătat în cazul Domnului Isus în manii, așa cum ne-ai arătat și în împrejurarea aceasta. Ajută-ne, te rugăm, astăzi să învățăm tot mai mult să ne plecăm Sfintei Tale voi, ca să avem parte de Sfânta Ta prezență. Amin. Sub cerul furtului,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 Lui, atunci va lumina. Deci, lucrător, brav, nu Să nu uităm niciodată, biruința este asigurată celui care luptă, care luptă nu pentru bani în lumea aceasta, care luptă nu pentru poziții în adunare sau în biserică, pentru acela care luptă nu pentru slava lumii acesteia, ci pentru acela care luptă împotriva tuturor duhurilor și stăpânilor din locurile cerești, care au fost biruite de Domnul Isus, rămânând prin credință în El. Aceluia este asigurată pace, bucurie și fericire în tumultul acestei lumi și mai ales în viața veșnică. Amin. Iubiți ascultători, ne aflăm cu studiul nostru în capitolul 7 de la versetul 35 al Evangheliei după Luca și care astfel glăsuiește. Totuși, înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei. Ne amintim toți cei care am participat cu ocazia lecțiunii trecute că suntem în împrejurarea în care Ioan, botezătorul fiind închis în temniță din pricina lui Irod, căruia îi spunea că nu este îngăduit să trăiască în păcat, Trimite acum la Domnul Isus pe unii din ucenicii săi să-l întrebe dacă el este acela care trebuia să vină sau să aștepte pe altul. Ioan se arătase gata să spună că el, adică Domnul Isus trebuie să crească iar eu trebuie să mă micșorez. Era gata să se micșoreze, dar nu înțelegea de ce Domnul Isus nu a crescut în ochii lumii acesteia? Întrebarea la care Domnul Isus îi spune ia aminte la lucrările mele, nu la slava pe care o am înaintea oamenilor. După ce trimite acest răspuns prin trimisii lui Ioan Botezătorul, Domnul Iisus se îndreaptă către mulțime și mustră într-un fel mulțimea care n-a vrut să-l creadă nici pe Ioan, care a venit nici mâncând, nici bând, nici pe el, pe fiul omului, care a venit mâncând și bând împreună cu păcătoșii. Și în concluzie Domnul Iisus spune în versetul de față, totuși înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei, cu alte cuvinte numai fi înțelepciunii pot să înțeleagă adevărul cu privire la trimișii lui Dumnezeu. Înțelepciunea are copii și copiii îi seamănă, dar despre care înțelepciune până la urma urmei este vorba aici? Desigur, nu despre înțelepciunea lumii acesteia, despre înțelepciunea omenească stricată de păcat, ci despre înțelepciunea care vine de sus, înțelepciunea lui Dumnezeu. Această înțelepciune trebuie scrisă cu litera I mare, înțelepciune. Pentru că este vorba de Domnul Isus. El este înțelepciunea prin care Dumnezeu ne-a născut din nou, prin care ne crește și prin care suntem păstrați în vecii vecilor. Despre similaritatea înțelepciunii cuvântului înțelepciune și Domnul Isus. A se citi în Teia Corinthenii 1:30, unde spune că Dumnezeu l-a făcut pentru noi înțelepciune, și în Cartea Proverbelor, la, verset, la capitolul 8, la versetul 22. Toți copiii înțelepciunii, adică toți copiii lui Dumnezeu, toți creștinii adevărați, care au primit în mod conștient pe Domnul Isus ca mântuitor personal, sunt frați între ei, au același fel de a fi au aceeași poziție în lume, adică sunt străini și călători, au aceeași lucrare de făcut, respectiv vestirea Evangheliei, înălțarea numelui Mântuitorului Hristos și ei au aceleași lucruri în comun pentru că fac parte din același trup care se cheamă Biserica Ceaviei. Ei, fiindcă au ofire au o natură nouă, respectiv natura lui Dumnezeu, Pot înțelege tainele lui Dumnezeu, tainele duhovnicești, după cum scrie la 1 Corinteni 1, 2 cu 14. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Oamenii din lume, înțelepții din lumea păcatului, nu pot găsi drepte lucrările înțelepciunii lui Dumnezeu și este și normal să fie așa pentru că ei nu sunt născuți din nou, nu sunt copiii acestei tainice înțelepciuni. Ei judecă lucrurile prin prisma lor și de aceea ajung la concluzii cu totul străine de Dumnezeu de felul lui de a fi. Oamenii cu înțelepciune lumească nu sunt numai atei sau indiferenții, ci și mulți dintre cei religioși. Când înțelepciunea ta, dragul meu ascultător, nu te duce la sfințenie, la pace și la dragostea care are părtășie cu toți cei care mărturisesc că sunt creștini, prin primirea personală a Mântuitorului Hristos, să știi că este o înțelepciune de jos, nu de sus. Cine are înțelepciunea de sus, adică pe Domnul Isus, acela este una cu toți cei care au această înțelepciune. Adevărul este numai într-un singur fel. Și el este recunoscut, așa, numai de copiii înțelepciunii. Pascal, un mare savant francez și copil al înțelepciunii de sus, zicea cu toată dreptatea. Hazvie justiție este și justiția aceasta pe care o mărginește un râu sau un munte. Adevăr, din dincoace de pirinei, eroare dincolo. Acest lucru e cu putință numai în lumea păcatului, unde domnesc interesele omului și slava deșartă. Adevărul, așa cum s-a zis, este unul singur, la fel ca și Dumnezeu, și toți cei născuți din Dumnezeu au Duhul Adevărului, după cum ni se arată la Ioan 16, cu versetul 13. Chiar dacă ei cunosc în parte, Duhul Adevărului îi umple pe toți, dându-le același fel de viață și îi înflăcărează cu aceeași dragoste și râvnă pentru aceeași țintă. Iudeii de odinioară nu înțelegeau adevărul lui Dumnezeu spus prin Ioan Botezătorul și nici lucrarea Harului descoperită și înălțată prin Domnul Hristos, pentru că ei nu erau fii ai înțelepciunii dumnezeiești. Ei erau toți fii ai lui Adam cel căzut, toți oameni din veacul acesta păcătos. Nu aveau nașterea din nou. Domnul Iisus însuși le spune în Evanghelia după Ioan, Că voi aveți de tată pe diavolul și le explică de ce. Pentru că nu vreți să credeți în acela care m-a trimis. Domnul Iisus stăruiește de ei, se roagă de ei, parcă putem să spunem, zice, dacă nu credeți pentru alte motive, credeți cel puțin pentru lucrările acestea pe care vedeți că le fac în numele tatălui. Dar ei s-au mereu și n-au vrut în mod conștient și deliberat, sau împotrivit. Domnului Isus Hristos, de aceea el le spune că voi aveți de tată pe diavolul. Cum ar fi putut ei, deci, să înțeleagă lucrările Domnului Isus? Repetăm, ca să poți cunoaște înțelepciunea de sus, trebuie să fii născut de sus din Dumnezeu. Acesta e adevărul. În versetul 36, versetul următor din Evanghelia după Luca de la capitolul 7 pe care îl studiem, ne dezvăluie următoarele. Un fariseu a rugat pe Isus să mănânce la el. Isus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Haideți să vedem câteva cugetări, împreună cu fratele Nicuriță care a alcătuit acest mănânc de meditații, pe marginea acestui verset. Focul adevărat și puternic aprinde totul, și lemne uscate și lemne verzi, și lucrurile curate și pe cele întinate. Focul adevărat și puternic nu se murdărește cu lucrurile murdare pe care le aprinde, ci din potrivă le curăță chiar și pe ele. Focul adevărat și puternic transformă în foc orice lucru cu care vine în atingere. Domnul Isus, ca foc al adevărului și al dragostei, nu se temea să meargă într-un loc sau altul pe pământ, pentru că pe oriunde trecea, lăsa în urma lui mireasma cerului, focul dragostei și al adevărului, puterea vieții dumnezeiești. În adevăr, se potrivește cu ființa mari nostru Mântuitor proverbul următor. Omul sfințește locul. El sfințea locul unde punea piciorul, fie că era în templu, fie că era la masă cu vame și și cu toți păcătoșii, fie că era în casa unui fariseu fățarnic și formalist. El nu refuza niciodată o invitație, fie că era chemat la un bolnav, la un mort sau la o nuntă. Pretutindeni, el făcea aceeași lucrare și anume, vestea Evanghelia, alina suferințele și impunea felul dumnezeiesc de a fi. Cât de mult avem noi credincioșii de învățat de la Domnul Isus? În toate privințele ne este pildă desăvârșită. În orice loc se afla, mântuitorul nostru era neschimbat, adică nimeni și nimic nu-l scotea din felul lui de a fi, ci totdeauna se impunea puternic. Oare nu tot așa trebuie să fim și noi urmașii săi? Să nu ne copleșească mediul împrejurările în care ne aflăm, ci noi! cu felul nostru, cu felul Domnului de-a fi, să stăpânim peste toate. Lumina adevărată nu este biruită niciodată de întuneric, ci întotdeauna întunericul este biruit de lumină. Așadar ne spune Evanghelistul Luca despre Domnul Isus că a intrat în casa fariseului și a șezut la masă. Numai Isus poate merge oriunde fără nicio teamă. Numai El nu se întinează de un mediu rău, numai el poate să-și supune totul și noi, dacă ne facem una cu Iisus cu felul lui de-a fi, putem trece la fel, liniștiți prin lume, prin locurile cele mai păcătoase, fără să ne întinăm, căci, la fel ca și Mântuitorul nostru, avem aceeași țintă și anume, lucrarea lui Dumnezeu, adică îndumnezeirea mediului. Dacă nu suntem în toate una cu Isus, cu felul lui de-a fi, dacă nu urmăm aceeași țintă ca și El, să nu facem niciun pas nicăieri, căci pretutindeni ne întinăm, de peste tot avem numai pagube duhovnicești. Totul este curat pentru cel curat, spune cuvântul lui Dumnezeu, latit 1 cu 15, dar pentru cei necurați nimic nu este curat. Nu tuturor credincioșilor le este îngăduit să meargă unde vor, să citească ce vor și să asculte ce vor. Lucrul acesta atârnă de starea lor în Hristos în felul lui de a fi de creșterea lor duhovnicească. Un copil trebuie ferit de anumite lucruri și locuri de care omul mare nu se ferește, nefiind primejdios pentru el. Domnul Isus, Harul, a intrat în casa unui fariseu care reprezintă legea. Numai când ești pătruns de plin de Harul, de Duhul Harului, poți să intri în casa oricăror legi și orânduit religioase omenești, fără teamă că ți se va întâmpla vreun rău. Slăvit să fie domnul! În continuare, în versetul 37 de la Evanghelia după Luca de la capitolul 7, ni se povestesc, Întâmplările care au avut loc în acea casă, citim. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa Fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor. Iubiților acestea Dumnezeu. El nu descopere păcatele, nici numele păcătosului care vine la el pe care îl iartă și îl mântuiește, nici măcar numele cetății de unde este el nu îl pomenește ca să nu audă oamenii și să-L umilească prin judecata lor balgiocoritoare și necruțătoare. Dumnezeu nu umilește pe cel care s-a umilit el singur cu adevărat în fața lui și nu permite altcuiva să-L umilească. Cine umilește pe altul, va fi umilit de dreptul Dumnezeu. Sfântul Evanghelist Luca, prin Duhul Sfânt, a priceput și a prins felul lui Dumnezeu de a fi de aceea nu amintește numele femeii păcătoase și nici numele cetății de unde era ea, ci el amintește numai fapta ei frumoasă făcută pentru Dumnezeu. Dumnezeu descopere numai părțile frumoase ale omului. Acesta este el și nu se poate tăgădui singur. El nu se schimbă. Așa trebuie să fim și noi care suntem credincioșii și trimiși lui. Cine descopere... Păcatele altora nu este trimisul lui Dumnezeu, ci al diavolului. Căci diavolul simte o deosebită plăcere să înalțe tot ce e scârbos, păcătos și mincinos. Diavolul vrea să întindă răul, nu să-l stârpească. Cine vorbește despre păcatele altora, face lucrarea diavolului. Cu privire la femeia păcătoasă, amintită în versetul de mai sus, Cercetătorii scripturilor din toate veacurile, de la Domnul Isus încoace, au făcut fel de fel de presupuneri, căutând să completeze ceea ce Duhul Sfânt, în mod intenționat, a lăsat necompletă. Oare nu e și aceasta o îndrăzneală mare a omului, oricine ar fi el, aceea de a descoperi ceea ce Dumnezeu vrea să țină acoperit? Unii au presupus că ar fi Maria Magdalena, alții. Mai încurcăreți, a semuit-o cu Maria din Betania, sora Marte și a lui Lază. Ce lecție minunată și de absolută trebuință avem noi de învățat de aici. O, de-am învățat Cu bună dreptate, Sfântul Grigorie cel Mare scria cu privire la acest loc din Evanghelie, următoarele. Ori de câte ori cuget la acest eveniment, mai curând aș dori să plâng decât să predic de aici. Pe marginea acestui verset mai avem încă un gând. Acolo unde intră Domnul Isus Hristos nu poate rămâne ascuns, iar păcătoși care doresc izbăvirea îl află în dată. Deși femeia aceasta era cunoscută în tot orașul din pricina păcatelor ei, ea n-a putut fi oprită de nimeni și de nimic în dorința ei arzătoare să scape de păcate, ci, cu un curaj uimitor, a pășit în casa lui Simon Fariseul, această personalitate religioasă cunoscută. Nici o lucrare nu-i mai urgentă și mai necesară ca lucrarea pe care trebuie să o faci în vederea izbăvirii de sub puterea păcatului. Dacă ai aflat despre Domnul Isus, singurul care poate să te mântuiască, și despre locul unde se află El, dragul meu, ai curajul să mergi, să te înfățișezi lui și nu te mai uita la ceea ce îți vor spune oamenii. Nimeni dintre oameni nu te scapă și nu poate face nimic, ceea ce numai tu singur poți face în legătură cu mântuirea ta. Femeia a adus tot ce a avut mai scump înaintea Domnului Iisus. A adus vasul de alabastru cu mir mirositor și inima ei plină de sinceritate, credință și iubire. Mântuitorul nostru a primit cu bucurie vasul cu mir. Pentru că a văzut mai întâi vasul inimii plin cu mirul pocăinței sincere și al iubirii fierbinți. El privește întâi la inimă și apoi la faptele și lucrările noastre din afară. Dacă inima este sinceră în credință, pocăință și dragoste, dacă se predă lui 100%, atunci el primește și lucrările noastre, altfel nu. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru minunata sa lumină pe care ne-o dă din cuvântul său ca să putem înțelege limpede adevărul de care avem nevoie. Și iată ce ne istorisește Evanghelistul Luca în versetul următor, versetul 38, cu privire la această femeie. Citesc. Și stătea înapoi lângă picioarele lui Isus și plângea. Apoi a început să-i strupească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Poziția aceasta de a sta înapoi, adică smerit, lângă picioarele lui de deci mădularele trupului său, biserica, și să plângi din pricina nevredniciei tale, spuneți, ce stare mai bună și mai fericită poate fi pentru tine astăzi pe pământ, credinciosule fratele meu? Starea de pocăință și de smerenie este o permanență a vieții creștine normale în trecerea ei pe pământ. Numai această stare este binecuvântată de Dumnezeu și umplută necurmat cu harul său felurit. Dumnezeu se apropie numai de omul care are o credință neprefăcută, o smerenie adâncă și o pocăință sinceră. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de punctul de încheiere a programului L096 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Și pentru că am vorbit puțin despre relația femei acestea cu păcatul, sensibilitatea ei față de starea de păcat în care se afla, doresc să dăm citire în continuare unei poezii care ne îndeamnă, ne atenționează cu toată seriozitatea să luăm aminte la starea de păcat a vieții noastre și să o rezolvăm. Titlul poeziei este Nu-ți privi ușor păcatul. Nu-ți privi ușor păcatul care îl faci când nu asculți. Uită-te cum neascultarea i-a zdrobit pe atât de mulți. Nu-ți privi ușor păcatul ruperii de soțul tău. Mulți lăsându-se ispitei au ajuns nespus de rău. Nu-ți privi ușor păcatul nepăsării de Hristos. Râsul nebunesc se plânge cel mai lung și dureros. Nu-ți privi ușor păcatul clipei peste care treci. Un prilej pierdut acum poate fi pierdut pe veci. Nu-ți privi ușor păcatul că n când ești chemat. Viitorul neascultării este un blestem NECURMAT! Nu-i păcat ușor pe lume, ori și ce păcat e greu. Fiecare naște un demon și-ți ucid un Dumnezeu. Ia minte, dragul meu!